Іван Нечуй Левицький. Кайдашева сім'я. Розділ перший. Недалеко від Богуслава, містечка біля річки Росі, в довгому яру, що вився гадюкою, розкинулось село Семигори. Під однією горою стояла велика хата Омелька Кайдаша, оточена старими черешнями, які створювали приємну прохолоду в жаркі дні. Одного літнього дня Омелько Кайдаш сидів у повіці і майстрував. Ніби намальований на чорному полі картини, сидів Кайдаш в білій сородці з широкими рукавами. Кайдаш стругав. Вісь. Широкі рукава закачались до ліктів. З-під рукавів було видно здорові загорілі жилеві руки. Широке лице було сухорляве і бліде, наче лице ученця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Кучеряве посічене волосся стирчало на голові як пух і блищало силиною. На току два кайдашеві сини, Карпо та Лаврін, поправляли місця для стіжків, бо незабаром сюди почнуть звозити хліб. Карпо був старшим.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 Лаврінове молоде довгасте лице було рум'яне. Веселі сині, як небо очі, світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи – все подихало молодою паробочою красою. Він був схожий з виду на матір». Лаврін проворно працював, а Карпо ледве совав заступом і морщив лоба, наче сердився. Почав Лаврін брата питати, кого він буде сватать. «Посватаю, кого трапиться», – знехотя обізвався Карпо. «Сватай, Карпе, палашку! Кращої от палашки нема на всі семи гори!» «То сватай, як тобі треба», – сказав Карпо.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 Батько побачив, що сини стоять без діла та базікають. Став прислухатися і почав сваритися. Того дня була п'ятниця, а у цей день богомільний Омелько постився, бо вірив, що завдяки цьому ніколи не втоне. Карпо з нього посміявся, бо у семи горах втопитися було ніде, хіба що в калюжі, ідучи з шинку на підпитку. Цей натяк на те, що батько любить часто ходити до корчми, образив старого.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 «Добери мутрю, довбишову старшу дочку. Мутря й гарна, й трохи бриклива, і в неї серце з перцем», – сказав Лаврін. Лаврінові слова запали Карпові в душу. Він ніби бачив мотрю з темними маленькими, як терен очима, з рум'янцем на всю щоку, з білими дрібними зубами між тонкими червоними губами. Карпо задумливо дивився на яблуню, де ніби стояла його гаряча мрія у червоних кісниках на голові, у червоному намисті з дукачем. Наставав вечір. З хати вийшла Кайдашиха. Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем. Маруся Кайдашиха замолоду довго служила у дворі, у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарить, і ще й тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралась от їх трохи панства – до неї прилипла якась облесливість в розмові і повага до панів. Вона любила цілувати їх в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними. По падій небагаті пані частували її в покоях, садовили поруч з собою на стільці, як потрібну людину. Маруся пишала губи, осміхалась, сипала облесливими словами, наче дрібним горохом. До природної звичайності української селянки в неї пристало щось дуже вже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на весь рот. Кайдашиха покликала синів і чоловіка полуднувати, але Омелько суворо дотримувався постой, не пішов, чекаючи вечірні. Почувши дзвін, він кинув роботу і пішов до церкви. Жінка крикнула йому навздогін, щоб зайшов до панів за грішми за зроблені вози, але не заходив до шинку, бо треба їхати на ярмарок. Церква у той день була напівпорожня, і Кайдаш навіть служив за паламаря. Вийшовши з церкви, Кайдаш пішов до пана Загрішми Він був добрий стельмах, робив панам і селянам вози, борони, плуги та рала І заробляв добрі гроші, але ніяк не міг вдержати їх у руках Гроші утікали до шинкаря Панщина поклала на Кайдашеві свій напечаток від голоду вомелька аж шкіра боліла, тому він не втримався і пішов до шинка. Там було кілька чоловіків. Кайдаш підсів до кума, випив горілки і став розповідати, що він натомився. Бо лагодив вози та осі, які ламалися на горі. Дорога в село спускалася з крутого шпилю і проходила коло самого Кайдашевого городу. З них котилися вози, тягли за собою волів. Багато возів вже зламалося на тому шляху. То застав синів трохи... «Розкопати шлях», – сказав кум. «А хіба ж я один возитиму тудою, снопи? Адже ж і ти возиш, чом би пак і тобі не розкопати?» – сказав кайдаш, випиваючи другу чарку. «Нема, бач мені, діла, ніби я сиджу, згорнувши руки», – обізвався чоловік. «А воно було б добре розкопати вузвіз, та ще так трошки навкоси». Куми довго базікали, як же краще розкопати ту кляту гору Та все запивали горілкою Кайдаш пиячив, доки не пропив половину грошей Вже й сонце зайшло Потім пішов додому, загрюкав у двері Але кайдашиха не хотіла його пускати Лаялася, що тепер ні з чим на ярмарок їхати Нарешті Лаврін відчинив батькові, але той довго не міг знайти двері, думаючи, що його кум украв у нього в шинку очі Кайдашиха запалила каганець, омелько таки добрів до лавки, впав і захропів Другого дня Кайдаш із жінкою поїхав на ярмарок, вилівши синам трохи розкупати дорогу з гори під вечір Карпо пішов на той куток села, де жила Мотря Довбишівна Довбиш був багатий чоловік Його хата, мов, у лісі ховалася за черешнями Карпо став за двором і сперся на ворота Мотря вийшла з хати з глиняником у руках Вона збиралася підмазати червоною глиною припічок Другий горщик з білою глиною стояв біля порога «Будь здорова, чорноброва», – сказав Карпо, не здіймаючи бриля і легенько кивнувши головою. «Будь здоров, не чорнобровий», – обізвалась Мотря. «А йди лишень сюди, Мотре, щось маю тобі казать». «Як схочеш, то сам прийдеш, і з чорнявим постояла б, а рудому – зась». Карпо був білявий, але волосся на його голові з вершечку було трохи рудувате. «А хіба ж я рудий? То тільки собак дражнять рудими», – сказав Карпо Мотря була висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з чорними косами, вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювалось з чорними тонкими бровами, з темними, блискучими, як терен облитий дощем, очима. В лиці, в очах було розлите щось гостре. Палке, гаряче, було видно розум із завзяттям і трохи злістю. Її батьки також поїхали на ярмарок, і Карпо, перескочивши через перелаз, почав залицятися до Мотрі. Карпо не зачіпав дівчат, не жартував з ними. Дівчата звали його Гордим. Парубок хотів привітатися з дівчиною за руку, але Мотря замість руки підставила горщика. Карпо намірився відняти горщика, але той розвалився у руках і червона глина полилась по землі. Мотря пообіцяла обмазати йому голову глиною і навіть замахнулася, оббрискавши хлопцю сорочку Карпо скочив і перекинув другий горщик, а Мотря ледь не заплакала, що ж тепер говорити матері Хлопець пообіцяв найняти на танцях для Мотрі музик, щоб вона на нього не сердилась А та стримувала свій гнів, хоча іншому парубкові і справді б обмазала глиною потилицю Карпо пішов, бо повернулися батьки Мотрі. Мати почала сваритися, чого це все поперекидане, робота не зроблена. Дівчина відповіла, що у двір вскочив чийсь кабан і таке наробив. Батьки Карпа теж вже повернулися з ярмарку. Омелько став питати Карпа, чому вони не розкопали гору, як він велів. Карпо відповів, що всі їздять через ту гору, чому ж саме він має її розкопувати. Лаврін підтримав брата. «Кайдаш махнув рукою, що не будеш, і він його копать». Наступного дня почали возити снопи, незважаючи на неділю. Селяни поважають неділю і празники, і не роблять ніякої роботи, але не мають за гріх одного діла – возити в неділю та у празник снопи». У неділю вранці мутря Довбишівна збиралася до церкви, наче на велике свято. Усю кибалку кругом і всі коси вона обтикала квітками з червоних, зелених, синіх і жовтих вузеньких стяжок. За вуха вона позатикала пучки дрібненького барвінку, качурини кучері та павині пера і потім розстелила по спині двадцять довгих кінців стрічок до самого пояса. Мати здивувалася, чого це дочка прибралася, як на велике свято. А та відповіла, що стрічки та квітки залежалися у скрині та треба їх провітрити Насправді ж вона думала про карпа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 Вся її голова аж ніби горіла квітками проти сонця Павине пір'я блищало й миготіло А золотий пружок парчі на чорних косах Сяв і надавав краси тонким чорним бровам та блискучим очам Коли Мотря вже йшла повз двір кайдашів Згори стали спускатися два вози зі снопами То був Омелько з синами Карпо, задивившись на Мотрю не підтримав воза, і той перекинувся, за ним і другий. Батько дорікав синам, що ті не розкопали дороги, але робити було нічого. Довелося рятувати снопи і вози замість того, щоб піти в церкву. Тільки в кінці служби Карпо потрапив до церкви, щоб зустрітися з Мотрею. Там вони домовилися побачитися після обіду на музиках. Найнявши музик, Карпо не танцював, а з Мотрею навіть не говорив, але ввечері пішов її проводжати і попросив вийти пізніше в садок. А вже зо два тижні Карпо заслав до Мотрі старостів. Мотря дала згоду на заручене «На свято Семена, старі кайдаші» Пішли на розгляди недодовбишів Довбиші були багаті, тому старій Кайдашисі хотілося показати себе Вона вбралася, як у неділю Мотря в цей час терла коноплі Її батьки, побачивши гостей, заметушилися, стали готуватися І привітно зустріли Кайдашів на порозі Господарі заходилися накривати на стіл А Кайдашиха усе придивлялася до Мотрі Та хвалила її за працьовитість. Мотрі одразу не сподобався солодкий медок у її голосі, бо очі її були тверденькі. Зазвичай довбиші пригощали сватів та приказували до кожної чарки побажання. Кайдашиха любила чванитись і стала розказувати, як її шанували пани та попи, які в неї гарні сини, неначе два соколи, які слухняні, тихі та роботящі. Розділ третій. Після другої причистої Карпо повінчався з Мотрею. Весілля гуляли чотири дні. Наступного дня після весілля свикруха розбудила Мотрю дуже рано і почала навчати, як розкладати вогонь у печі та варити борщ, ніби та цього не вміла, і задала ще багато іншої роботи, а сама лежала, мов би, не здужаючи. Кайдашиха встала, коли вже розвиднілося, і знову почала невістку повчати, сама не беручись ні за холодну воду. Вона дурила Мотрю, що нездорова, бо була рада мати в домі добру робітницю. Мотрі це не сподобалось. Спочатку вона терпіла, але роботи було забагато, тому вона почала огризатися, що не може надвоє розірватися, щоб усе встигнути. Зрозуміла, яка недобра її свикруха, і що під її солодкими словами ховається гіркий полин. Але мотря була не з таких, щоб комусь покорятись та змовчувати». Другого дня Кайдашиха, знову охкаючи, примусила невістку зробити всю роботу, а потім ще й дорікала, що борщ вийшов недобрий. Мотря не стрималася і відповіла, що їй не дуже допомагали, а сама вона всього не встигає. Свекруха здогадалася, що невістка не змовчуватиме. У суботу було багато роботи. Кайдашиха знову нічого не робила, стояла над Мотрою та повчала – Мотря їй на це сказала, що у матері все добре в неї виходило, а тут ніяк не вгодиш. Кайдашиха стала навчати, щоб невістка слухала її та приглядалася, бо вона багато чого у панів навчилася. Коли настали довгі пилипівські ночі, жінки піднімалися дуже рано, щоб прясти на полотно. Мотря встала і почала прясти. Хлопці теж повставали і м'яли ногами коноплі, а Кайдашиха продовжувала спати. Мотря поставила обід варити, стала прати сорочки, робота горіла в її руках, а свикруха навіть хати не замила. Мотря ж вирішила, що й вона не буде замітати. До вечора в хаті було повно сміття, і це помітили чоловіки. Кайдашиха пожалілася Карпові, що його жінка нічого не робить Її не слухає, навіть кричить Карпо став докоряти жінці Але та відповіла, що робить на цілу родину Одна вже й рук та ніг не чує Кайдашиха збагнула, що невістка не буде слухняною та покірною І сказала синові Ти жінці не потурай, бо вона й над тобою далі коверзуватиме Карпові було жаль обох Поки Мотря прала білизну на ставку, мати наварила вечері. Мотря хотіла допомогти накрити на стіл, але Кайдашиха відігнала її, грубо вилаяла. Мотря не сіла вечеряти зовсім, почувалась сиротою в чужій сім'ї. Наступного дня Мотря, вимітаючи сіни, почула, як Кайдашиха говорила з кумою про неї. Посах у невістки малий, скриня порожня, а сама роботяща тільки за обідом Нічого не вміє, доводиться всього учити Вранці її не добудеться, спить здорова, як кобила Мотря не витримала і крикнула От кобили чую, ще й однієї сорочки не справили мені, а вже судите на все село Кайдашиха від сорому не знала, де дітись Наступного ранку Кайдашиха знову стала Мотрю будити, раз, другий кричала з печі, але Мотря вирішила, що тепер вона покаже крусі, і вранці не стала вставати, кажучи, що не здужає. Маруся побачила, що Мотря дражнить її, розсердилась, стала кликати карпа, щоб жінку привів до тями. Тоді кайдашиха почала шпиняти чоловіка, але той так напився напередодні, що від її галасу йому наснився жахливий сон. Всі заходилися коло омелька, та свекруха з невісткою припинили сварку. Але обід стояв недоварений, а хата неметена. Жінки посідали кожна собі латати сорочки. Кайдашиха лаялася і погрожувала. Мотря не змовчала і сказала, що вони повинні усе робити порівну. Кайдашиха поскаржилася старому Кайдашеві. Той розсердився, хотів навіть побити невістку. Але Карпо сказав, що батько не чіпав Мотрі, бо в неї є чоловік». Омелько ще дужче розсердився і став погрожувати, що й Карпові дасть. Син гостро відповів, що не дасть, бо він уже не маленький, а коли треба, то й батька поб'є. Кайдаш зрозумів, що Карпо не жартує, сплюнув і вийшов, глюкнувши дверима. Хату замітав лаврін. От того часу вже не було ладу між свикрухою та невісткою. Вони поглядали одна на другу з-під лоба. Мотря не дуже вважала на Кайдашиху й Кайдаша, але для неї все здавалось, що в хаті чогось тісно, неначе її душать стіни, душить стеля, душить піч. До різдва Мотря ждала, що свикруха подарує їй якусь одежину, але та відрізала тільки полотна на запаску. Гарне тонке полотно й рушники вона сховала собі в скриню Ще й замком замкнула, хоч пряли вони разом з Мотрею Мотря пожалілася Карпові, що їй нічого мати не справляє І вона ходить як старчиха З ярмарку Кайдашиха привезла на хустку і матерію на спідницю Але вони були такі чорні та убогі що Мотря тільки зітхнула і відкинула їх геть З того часу вона мріяла про свою хату Розділ 4. Настало літо Тепер усі менше часу проводили у хаті І колотнеча стихла Кайдаші вижали свій хліб І пішли до пана заробляти снопи Карпо з Мотрею жали швидко І нажали більше кіп, ніж батьки Восени Мотря народила сина. Карпо ще більше, ніби виріс сам у своїх очах. Він тепер вважав себе за правдивого хазяїна у всьому рівного батькові. В йому десь узялась повага до самого себе. Кайдаш був радий онукові, обіцяв справити молодій родині хату через сіни». Дитина трохи помирила невістку зі свекрухою, яка купала й сповивала, колихала онука. Карпой Мотря, заробивши улітку більше хліба, знали, що тепер їдять свій, а не батьківський. І полотна Мотря напряла більше, але Кайдашиха усе сховала в свою скриню. Маруся усім покроїла сорочки з товстого полотна, а собі з тонкого. Мотря спитала, чому ж вона і їй не відрізала такого. Кайдашиха відповіла, що їй грубе полотно ріже тіло. Крім того, вона ж до панів ходить, їй не можна в простому. Пошила Мотря з грубого полотна сорочку, але в ній вона наче постаріла. З того часу молода жінка стала прясти собі окремо і ховати у власну скриню. Кайдашиха це помітила і стурбувалася, адже вона пряла ліниво, і невістка могла все прядево швидко випрясти. Ось і сказала мутрі, що це її прядево. А невістка відрізала. «Прядево таке ваше, як і моє. Хіба я не брала конопель, не мочила, не била на бительні, не терла на терниці, може, більш од вас?» Хайдашиха замовкла і вирішила, що мотря мститься їй за товсті сорочки. Та коли невістка дістала зі скрині десять товстих пучинків і стала мотати їх на мотовило, свикруха зрозуміла, що то вже не жарти, і схопилася за мотовило, кажучи, що воно її. Жінки підняли такий страшенний гвалт, сіпаючи мотовило кожна до себе, що чоловіки прибігли до хати. Старий кайдаш хотів їх кочергою помирити. Потім, вихопивши мотовило, побив його на шматки і став лаяти мотрю, що через неї така буша в хаті, хотів її побити. Карпо заступився за жінку. Батько накинувся на сина, той просив не робити цього, відступитися. Не лізь, бо забився до душу і родова душа крикнув Карпо та й кинувся наче звір на батька й штовхнув його обома кулаками в груди. Старий Кайдаш, як стояв, так і впав навзнак, аж ноги задер. Мати з Лавріном заступили собою Кайдаша. Коли трохи втихомирилось, Кайдаш сказав, що відділить Карпа а Мотря підказала, що хай спершу зробить для них з матір'ю два мотовила На лаві сидів старий Кайдаш Сидів мовчки і собі важко зітхав підперши голову долонею і спершись ліктем на коліно На його широкому блідому лобі, на його спущених віках Лежала глибока важка туга Лежав сором перемішаний з жалем Він не їв цілий день його тягло за живіт, він накинув на себе свиту, надів шапку та й пішов до шинку поминати святу п'ятницю та запивати сором. Наступного дня старий Кайдаш вніс у хату два мотовила і мотря радісно стала мотати починки і ховати у скриню. Свекруху брала злість Через день Мотря позамучувала тільки свої скарпом сорочки А Кайдашисі довелося мовчки самій прати свої Бо вона боялася нової колотнечі Одного разу Мотря спекла невдалий хліб Ще й борщ вийшов несмачний Усі стали висловлювати своє невдоволення А Лаврін ще й коника зліпив з хліба Цього вже мотря не знесла. Кинула ложкою об стіл. Лаяли, били, а це вже й знущаєтеся наді мною. З того дня невістка вирішила варити окремо на свою сім'ю. Поставила два маленьких горщики в піч, а свикруха вилежувалась, думаючи, що обід вариться на всіх. Коли вона встала і побачила, що це не так, щинила такий крик, що знову позбігалися чоловіки. Кайдашиха стала тикати всім увічі малим горщиком з кашею, а потім кинула його в помийницю. Мотря ж схопила та кинула викрусі під ноги миску з борщем. Чоловіки повиходили, бо не хотіли нової колотнечі. Хазяйки мовчали, а сало в печі так шкварчало, що аж ринка спалахнула. Мотря підмила в хаті і побігла обідати до матері. Довбишиха сказала доньці, що треба їм відділятися, бо скоро й хату спалять. Сварки в Кайдашевій хаті не вщухали. Свикруха з невісткою не розмовляли по три дні, хоча обід Мотря варила на всіх. Мотря не давала бавити онука Кайдашисі, хоч та його дуже любила, тому Маруся підходила до дитини лише вночі. Кайдаш побачив, що справді треба одрізнити дітей. Він боявся, Карпо. Карпо, побивши батька, забув про те, ні трішки не жалкував, неначе він побив якого небудь парубка в шинку. Докупили дерева. Мотря посіяла пшеницю на місці нової хати. Вона добре зійшла, а це значило, що місце чисте. Влітку хату освятили, і молоді переселилися туди. Мотря вимазала хату і тільки половину сіней при цьому голосно співала. Карпо вирішив відділитися повністю з худобою та полем, щоб бути справжнім господарем Кайдаш застерігав Карпа, але син вже вирішив остаточно. Розділ п'ятий Перед зеленими святами. Кайдаш послав Лавріна до млина Вже надвечір, коли борошно змололи Став Лаврін збиратися додому Ненароком, на іншому березі росі Він побачив дівчину Яка була схожа на велику червону квітку Він задивився на її вроду Дівчина була невелика на зріст Але рівна, як струна Гнучка, як тополя «Гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком, щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина». Замість того, щоб їхати додому, Лаврін повернув за дівчиною, догнав її, став розпитувати, з якого вона села, але та жартома відповіла, що старий буде, коли багато знатиме. Проте й сама задивилася на молодого веселого хлопця. Дівчина розповіла, що звуть її Милашкою, а батька – Охрім Балаш, Лаврін забув про все і дивився лише на дівчину, думаючи, що такої гарної немає у всіх семи горах Лаврін поїхав аж до самих бієвців села, де вона жила, і милашка показала йому свою хату в Богу малу й стару було по всьому видно, що Балаш був чоловік убогий Лаврін так благав Малашку прийти в неділю до млина, що вона згодилася Додому Лаврін повернувся тільки у півночі і Кайдаш розсердився на нього Після цієї зустрічі Милашка була як у якомусь чарівному сні Робота валилася з рук Милашка була з поетичною душею, з ласкавим серцем Часом вона в своїй розмові не самохітю вкидала слова пісень Другого дня, в неділю, Лаврін ледве дочекався вечора Взяв сопілку і полетів, як на крилах домлина Милашка чекала на камені, засмутившись, що хлопця довго немає. Вони стали Любо розмовляти, розказувати одне одному про себе, про сім'ю. В їхніх серцях спалахнула Любов. Закохані домовилися зустрітися на Милашчиній вулиці, де збираються хлопці і дівчата. Місцеві парубки – Одразу помітили чужого і стали вимагати могорича, бо вони прогонять його киями Лаврін знав цей парубоцький звичай і повів хлопців у шинок і вже узгоді з ними вернувся на вулицю Незабаром прибігла милашка, у розмовах та милуванні вони достояли до світанку Ночами ходив Лаврін до милашки, поки Омелько не почав лаяти його, що він спить на роботі. Батьки вирішили, що треба його оженити, але боялися знову брати в хату норовливу невістку. Лаврін признався, що зустрів Милу аж у Бієвцях, ходить туди на вулицю і хоче одружитися. Як з нею не оженюся, то в росі втоплюся, казав Лаврін матері. Мати сказала, щоб засилав старостів, а вони з батьком поїдуть на розглядини Лаврін так і зробив, зі старостами пішов до Балашів Батько Милашки спочатку не погоджувався, бо дівчина ще молода Крім того, наставали жнива і потрібна була робітниця Але побачивши сльози дочки і згадавши, чого це вона так пізно поверталася з вулиці, погодився у неділю старі кайдаші причепурились та зібралися їхати на оглядини. Мати все розпитувала в сина, чи ж гарна хата в балашів, чи добрі вони хазяї. Хлопцю здавалося, що кращих за них немає і в їхньому селі Кайдашиха одягла усе найкраще Та їхала гордовито, виблизькоючи новими жовтими чоботами-сап'янцями Маруся на кожну велику хату думала, що то Балашова Але та була аж у кінці села, що називався Западенці І де не видно жодного пристойного дому Дорога пішла то яром, то горою Лаврін не встиг попередити матір, щоб злізла з воза, бо далі була крута гора. Віз перекинувся, і з нього викотилися кайдашиха. Вона кричала на весь яр, тому що була вся у сіні, пиловій, подряпала чоботи. Маруся ледь очепурилася і поїхала, лаючи за паденці. Коли ж побачила в Богу хату балашів, стала поводитися гордовито і не церемонячись. Балаші були вдягнені бідно, але гостей зустріли привітно, запросили до хати. Двері були такі низькі, що Кайдашиха мала згинатися, а переступивши поріг, вона гордо підняла голову та сильно вдарилася об одвірок. Хата була дуже низька, маленькі віконця були ніби сліпі. Через старі шибки, вкриті зеленими та червоними плямами, не видно було навіть неба. Стара лежанка з каміння, неначе присіла й роз'їхалась. Каміння повипиналося з неї, неначе сухі ребра в худої шкапи. На полу в кутку. Стояла стара невеличка скриня. Стеля ввігнулась, а серед хати стояв тонкий побілений стовп, і він підпирав сволок. Кайдашиха, не церемонячись, сіла на покуті. Потім, побачивши малих милащених братиків та сестричок, пом'якшала, бо любила дітей. Довго бідкалася, що не взяла малим гостинця і дала їм по монеті Діти грошей ніколи не бачили і не знали, що з ними робити, навіть пробували надкусити Балашиха випроводила їх із хати і стала пригощати сватів варениками із суницями Вареники вийшли дуже темні і Кайдашиха виїла тільки полуниці, а тісто покинула в мисті Потім не втрималася і розпустила на всю хату мед своїм язиком. «Будь же, дочко, здорова, як риба, гожа, як рожа, весела, як весна, робоча, як бджола, а багата, як свята земля!» Коли кайдаші поїхали надвечір, мати сказала Миласці, що їй, мабуть, буде важко у такої гордої свикрухи. Через тиждень після оглядин Лаврін повінчався з милашкою і привіз її в батькову хату. Розділ шостий. Милашка тиждень жила, як у раю, не помічаючи ані п'яного свекра, ані неласкавих поглядів свикрухи, милуючись з Лавріном. Кайдашиха не злюбила Мелашку, бо як тільки бралася за голову, згадувала гулю і свою поїздку в бієвці. До того ж милашка була молода і негожа до важкої роботи А Кайдашисі дуже хотілося на старості полежати та відпочити Тож вона лише тиждень змовчувала, а далі стала лаяти і глузувати з невістки Одного разу Кайдашиха наказала милашці замісити тісто в дісті, Але та була така велика, що молодичка не діставала дна Кайдашиха стала глузувати з неї, примушуючи Лавріна то стільчик підставити, то витерти лоб від поту своєї жінці. Увійшов голодний Кайдаш, побачив, що обід ще не готовий і став гримати. Кайдашиха усе показувала на милашку, мовляв, понабирали таких невісток незугарних і кинулася сама місити тісто. Милашка вимішувала лемішку і зламала, поспішаючи копистку. Свикруха знову її вилаяла. А тут у другий раз вийшов Кайдаш і став кричати на жінок, що вони й досі не впоралися з обідом І послав до Мотрі позичити хліба Кайдашиха закричала на Мелашку, щоб та не сміла цього робити, бо ноги поперебиває У Мотрі снігу торішнього не випросиш Мотря це почула через відчинені двері і собі зарепетувала, щоб ніхто не смів на її поріг ступати, бо теж ноги поперебиває Хліба довелось позичати у сусідів коли милашка йшла по хліб, садок і все навколо неї неначе зов'яло. Але Лаврін утішив її ласкавими словами, ніби все знову розцвіло. Кайдашиха стала ще більше лайливою, щодня нападала на милашку. Мотря ж її недолюбливала через свекруху. Настали жнива. Кайдашиха запрягла Мелашку до роботи, як вола до возу. Молодичка вже скучила за бієвцями, за своєю доброю матір'ю, а свекруха навіть у гості не пускала. Лаврін помітив, що милашка журиться за домівкою, і пообіцяв відпроситися в батька. Нарешті Кайдашиха пустила невістку до родини, дала на гостиниць пухку паляницю, приказуючи, що там такої й не бачили, а миласті через той докір вона здалася важкою, як камінь. Ступивши на батьківський поріг, милашка залилася дрібними сльозами, і мати зрозуміла, як важко живеться її дитині, але нічого не зробиш, треба звикати. Балаш почав частувати зятя, а мати з дочкою пішли в садок. І милашка виплакала там усі свої сльози, розповідаючи, що скубуть і клюють її, як лихішу ліки голубку. Мати порадила не потурати свикрусі, не мовчати, як це робить мотря. Другого дня милашка вимила тільки половину сіней і не винесла мотря на сміття, як це робила раніше. Таким чином здобула собі ще одного ворога. Взимку миласті стало ще важче, бо свекруха скинула на неї усю важку роботу, а п'яний свекор зганяв на ній злість, через сіни та на дворі шипіла мотря. Лаврін уже втомився за неї заступатися. Настав страсний тиждень. У Великий Понеділок до Кайдашів зайшла баба Палашка Солов'їха. Вона була дуже богомільна і щороку їла паски в лаврі. І тепер вона збиралася йти до Києва, але щоб було веселіше і безпечніше, вирішила зібрати собі попутників, сподівалася умовити кайдаша. Палашка розповідала про рай для тих, хто їсть щороку в Києві паску, про благословіння на ту сім'ю, звідки вийшов прочанин. Милашка слухала, широко розплющивши очі, потім стала гаряче просити свекруху, щоб та відпустила її з бабою. Кайдашиха вагалася, бо було багато роботи, але її просила й Палашка, кажучи, що то великий гріх, якщо не пустить». Кайдаш теж підтримав прохання невістки. Отже, наступного дня милашка, кланяючись і прощаючись, взявши торбу з паскою, крашанками та іншим харчем, вирушила в дорогу разом з іншими молодицями. Вона почувала себе вільною і щасливою, ішли день, ночували в добрих людей». Другого дня о півдні Піднялися на гору з могилою Звідки був видний Київ З церквами та дзвіницями Стали молитися А баба Палашка розказувала й показувала деяка церква Баба Палашка повела Односельців у лавру Милашка була вражена Розмірами і красою дзвіниці Їй здавалося Що та може впасти розчавити її У церкві було море вогні Шинці співали страшні пісні, які брали за душу, викликали сльози Миласті здавалося, що вони оплакують її горе на другий день баба Палашка повела молодиць по церквах. До них пристали ще й інші, йшли, наче сліпці за поводирем. Обходили безліч церков, прикладалися до святих молей, замолювали гріхи. У Велику П'ятницю Палашка повела Прочан на поділ до Братського монастиря. Там і заночували. Милашку вподобав якийсь чернець. І слідкував за нею. Вночі хотів її знайти, але натрапив на бабу палашку, став її обнімати і цілувати. Бабі здалося, що це чорт її спокушає. Вона перелякалася і закричала «Чернець утік!» А баба сокрушалася, що знову грішна, і доведеться ще раз сповідуватись. Тепер вона боялася ночувати на дворі і повела до комори. Поки Палашка сповідувалася, Мелашка сиділа на церковних східцях поряд з Проскурницею і важко зітхала. Вона згадала, що треба повертатися додому, наче у пекло. Проскурниці сподобалась молодичка, і вона стала розпитувати. Мелашка розказала їй про своє горе і раптом вирішила, що не хоче вертатися. Навіть забула про Лавріна. Попросила стару жінку взяти її наймечкою, та погодилась і відвела молодичку додому. Мелашка приступила до роботи. Тим часом Палашка, вистоявши службу, хотіла вести прочан у печери, але раптом помітила, що немає Мелашки. Стали її шукати й чекати, потім вирішили, що вона пішла з іншими людьми і поспішили в печери, а після й у лавру. Кілька разів поверталися на поділ, але Мелашку так і не знайшли. Її шукали, чекали, питали про неї в людей та так і повернулися додому без неї. Баба Палашка боялася сказати про те, що сталося Кайдашам, та й сиділа тихо вдома. Але чутка вже пішла селом. Її донесла до Кайдашів баба Параска Гришиха, лютий палащин ворог. Параска намовляла Кайдашів піти у волость та поскаржитися, щоб не бралася водити молодиць, бо тепер усі знають, яка вона свята. І розказала про комедію з обнігненням та цілуванням із самим чортом у монастирі. Лаврін сказав матері, що це через неї Милашка їх покинула, і коли щось трапиться, то він їй цього не подарує. Кайдаші пішли до баби Палашки і стали допитуватися, де ж вона залишила Милашку. Баба Палашка угризалася, що Милашка не мала дитина, нікого вона нікуди не заводила. Лаврін кричав, що потягне Палашку за коси до Києва А Параска підбурювала його та раділа, що так дісталося її суперниці Закінчилося все бійкою, граблями Палашки з Параскою. Баба Палашка заголосила і заплакала, кажучи Кайдашисі, що це через неї Милашка покинула дім Кайдаші потягли Палашку у волость Волосний вилаяв Бабу, але йти до Києва не присудив, бо Милашка не маленька, сама має розум у голові. Лаврін чекав, що жінка повернеться але вона не верталася. А прочани наганяли страху, розказуючи про різні нещасні випадки, що трапляються з подорожніми. Чутки дійшли до бієвців, і балаші прибігли, ридаючи до сватів. Навіть Карпо з Мотрею, забувши про ворожнечу, зайшли до хати і сумували з усіма. Кайдашиха вже відчувала свою провину і жалкувала, що так поводилася з невісткою, навіть плакала. Матим Милашки, Лаврін та Кайдашиха Вирішили йти до Києва Шукати Милашку А та тим часом служила в проскурниці І жила, як у Бога, за пазухою Робота не важка, харч добрий Ніхто не лає, не гризе Тільки сумувала за Лавріном Одного разу вона так залилася слізьми Що проскурниця запитала, за чим вона плаче за селом, за матір'ю чи за чоловіком і порадила повернутися Але молодиця згадала про свекра й свекруху і вирішила не повертатися На дворі вона побачила семигорських молодиць Та ледве стрималась, щоб не кинутися до них, розпитати На душі в милашки каменем лежала думка, що вона чинить гріх, мучачи себе й чоловіка на другий день Милашка стала потроху звикати і сама вже не знала, що їй робити. Тим часом кайдаші прийшли до Києва, обходили усі церкви і розпитували про Милашку. Нарешті потрапили до церкви, біля якої жила Милашка. Проскурниця на східцях продавала проскури. Милашка вибігла з пекарні і хотіла щось спитати хазяйку. Раптом вона побачила Лавріна. Блідого та смутного, потім свою матір, дівчина так зраділа, хотіла вже кинутись до них, але побачивши свикруху, завмерла, її як крижаною водою облили, але глянувши на Лавріну лице, не витримала, кинулася до нього і заридала, як мала дитина, люди їх обступили навкруги. Милашка розказала, що служить у наймах, а проскурниця пожалкувала, що піде від неї така добра робоча наймичка. Кайдашиха пообіцяли наказати жодного лихого слова, аби тільки невістка повернулася. Милашка прийшла додому, і свекруха справдила своє слово. От того часу вона знов облила милашку солодким медом, а полин неначе сховала десь у коморі. Для мотрі Сльози та несподівана тривога Помирили сім'ю Неначе всіх помиряюча смерть Вернувшись додому Кайдашиха поїхала в богослав На ярмарок Набрала миласті на спідницю й на хвартух Купила здорову гарну хустку й новий жовтий з червоними квітками Очіпок Через два тижні Милашка обродинилась Вона мала сина Розділ сьомий. У Кайдашивій сім'ї настав мир. Свекруха помирилась із невісткою. Зате на дворі почався нелад між батьком та лавріном. За українським звичаєм, все батьківське добро мало зостатися молодшому синові, і Лаврін вважав господарство своїм, перестав слухати батька, йому самому хотілося господарювати. Крім того, старий Кайдаш пропивав у шинку всі гроші, навіть зароблені разом із сином, і тому все важче було покорятися лайливому батькові. Одного разу старий Кайдаш звечора сказав Лаврінові косити ячмінь. А той вирішив їхати до млина. Наступного дня пішов на поле, не питаючи батька. Той образився і подумав, що синки швидко заженуть його на піч. З того часу Лаврін забрав господарство у свої руки. Батько майстрував, але зароблені гроші пропивав, що вечора вертаючись з шинку п'яний. Якось в церкві Кайдашеві здалося, що заспівали разом з дяком ангели, і всі образи заворушилися. Ожила картина страшного суду. На вулиці якийсь чоловік з туману покликав його за собою, і Кайдаш пішов за ним. Дійшовши до греблі, він спам'ятався, навіщо ж він сюди прийшов. Повернувся додому, зляканий і задуманий. У понеділок знову випив, і тепер за ним ходили, не відстаючи, чорні хлопчики з ріжками. Вони були скрізь, і на подвір'ї, і на вулиці, і верхи і на череді. Кайдаш кинувся косити кропиву, бо там було повно чортів, а сини й невістки стали глузувати з нього. Кайдашиха ж почала лаятися, а коли Кайдаш зайшов до хати, йому здалося, що за столом сидить чумак, якого він бачив у молодості, і покійний батько. Не до сміху стало Кайдашам, коли Омелько почав розмовляти з ними. Покликали сусідів, і ті вмовляли старого помолитися та лягати спати Мотря побігла за знахаркою, бабою Палашкою, про сварку з якою вже й забули Баба Палашка прийшла і почала нашіптувати та примовляти, виконуючи при цьому різні магічні дії Але вони нічого не змінили Кайдашиха послала чоловіка до священника Кайдаш розповів йому усе, замовив молебень Говів. На деякий час це допомогло. Омелько перестав пиячити, але потім знову не витерпів і почав заходити в шинок. Однієї місячної ночі Кайдашиві знову привидівся чумак. Старий почав з ним говорити і пішов за ним на вулицю через село і греблю, потім зайшов у ліс. Там йому вбежалися вогняні квіти і зайчики. Кайдаш підняв голову, стукнувся, та й оттямився. Він стояв в одній сорочці серед густого незнайомого лісу. Ледь знайшов дорогу до млина. Повернувся додому, а жінка думала, що він знову п'яний десь волочився, і почала лаяти. Кайдаш сказав, що його водила нечиста сила. «Раптом!» Побачив чортів на печі, схопив макогона і став лупити ним, аж шматки глини посипалися. Родичі перелякалися, вивели батька на двір, як він просив, покропили хату свяченою водою, запалили свічки перед обрасами. На силу Кайдаш заспокоївся, Хотів лягти, але у ліжку йому скрізь вижалися павуки. Через тиждень... Привид чумак завів Кайдаша на греблю, а вранці того знайшли утопленим. Розділ восьмий Поховали сини Кайдаша з великою честю. На четвертий день почали ділити спадщину. Карпус казав, що батько мало відрізав йому городу, тож треба поділити його нарівно. Тільки поділили – прибігла мотря. Їй здалося, що лаврінова частка більша Вона стала переміряти поясом Лаврійнів город за її міркою виявився більшим Мотря здійняла крик, репетуючи, що це так свикрушище їм наміряла Знов переміряли Але в кайдаших із милашкою вийшло порівну Мотря була сердита, що не по її вийшло. Вона причепилася за пасіку, потім за садок, бо у лавріновій частині було більше дерев. Кричала, що треба йти у волость, хай їх там розсудять. Карпо зажадав половину пасіки і половину худоби. Тоді Кайдашиха нагадала, що і їй належить якась частка. А крім того, нагадала, що Карпо бив батька кулаками в груди. У Волості ж присудили віддати Лаврінові усе батьківське добро, бо Карпо забрав свою частку вже давно. Мотря як почула це, то ледве не скрутилася. З того часу не стало миру між Кайдашенками і їхніми жінками. Достатньо було іскорки, щоб сварка спалахнула з новою силою. Одного разу Мелашка підмила сіни, намила купу сміття і пішла за рядниною, щоб винести його У цей час нагодилася мотря і стала кричати, щоб Мелашка не мила їй до порога, лаяти та ображати Мелашка не змовчала, закричала, що вона їй не свекруха і хай не вказує Схопила диркача і ним розкидала сміття прямо на мотрені стіни й вікна Вибігла ще й Кайдашиха, жінки вчепилися за мітлу, поки та не розлетілася на шматки. Чоловіки й собі повибігали й ледве розборонили та порозганяли молодиць. Мотря репетувала, щоб Карпо дривав хату, бо вона не може так жити. Взяла з калюжі грязь і стала обкидати малащіну хату. Кайдашиха теж закричала, щоб Лаврін одривав хату і побігла жалітися у волость. За нею прибігла Мотря і теж скаржилася. Волосний слухав, слухав, плюнув та й повиганяв їх. Того ж вечора Кайдашиха почула, як на горищі закричали й кинулися з сідала кури. Подумала, що то звір чи злодій вискочила з лампою у сіни. На горищі хтось був із світлом. Лаврін побачив там Мотрю з куркою в руках вона сказала, що впіймала свою курку на їхньому сідалі, і щоб він повернув ті яйця, які ця курка давно несе у них. А сама тим часом лазила по гніздах і збирала яйця за пазуху. Одна курка впала, погасивши світло. У темряві Мотря налетіла на лавріна, а той забрав драбину. Мотря повисла на стіні і зарепетувала, бо в одній руці в неї була курка, а в пазусі яйця, і вона боялася їх потовкти. Выскочил Карпо, что ухнул лавриной матер та врятував свою дружину. Другого дня Кайдашиха пішла до священника жалітися і розказала усе йому та матості. Та передала для бабиних онуків солодких коржиків та бубликів. Кайдашиха роздала гостинці милащиним дітям, а як почала пригощати й мотрених, та закричала, щоб вони не брали нічого у баби, бо вона злодійка, і повикидала бублики. Діти стали обзивати Кайдашиху, як чули від матері, а та тільки заплакала. Того ж дня Мотрин син напився води з милащиної діжки і випадково розбив кухоль. Кайдашиха здійняла галас і розбила Мотрин кухоль. Тоді Мотря та Кайдашиха почали бігати одна до одної та бити посуд – Чоловікам здалося, що жінок покусав скажений собака Вони кинулись обороняти посуд Ледве розборонили жінок Але ті продовжували лаятися, докоряти одна одній. Кайдашиха ткнула Мотрі дулю та попала в око Мотря вхопила диркача й сунула його в межи очі свикрусі Та виколола їй око Милашка з Лавріном, захищаючи матір, пхнули Мотрю, а Карпо кинувся на Лавріна. Лаврін розлютувався, поліз на стріху і став скидати покрівлю з Карпової хати, отділятися. Кайдашиха, розмазуючи кров, побігла у волость, наробила галасу на все село, кричала «Карпо з Мотрею вбили Лавріна, вбили Милашку, вбили й мене, рятуйте, хто в Бога вірує!» Волосний з писарем та з кількома громадянами повалив волость Кайдашенків, їх жінок та Кайдашиху. Вони насило розплутали їх справу і присудили Карпові одірвати хату і поставити окрому на своєму городі. Бо Лаврін, як менший син, має право зостатися в батьковій хаті і за це повинен додержать матір до смерті. Громада присудила розділити ґрунт між Кайдашенками по половині. Волосний таки посадив мотрю забавене око в холодну на два дні. Після того стара Кайдашиха осліпла на одне око. Вона довго думала, чому в них почалася така колотнеча. Вирішила освятити хату. Зайшли до Карпа, бо матері було шкода старшого сина. Хату Карпа одірвали, розгородили тином двір і сім'ї, переживши окремо зиму, стали миритися. Спочатку почали забігати з однієї хати в другу діти, потім господарі заходити за інструментом, а там стали любенько розмовляти через тин і жінки. Щоб не обходити навкруги у ворота, зробили в дворі перелаз через тин. Мир між братами поміцнішав задля господарської справи і спільної вигоди. Карпо, дрізнившись від батька, спочатку набрався лиха, поки стягся на власне господарство. Він був чоловік гордий, не любив нікому кланятись, навіть рідному батькові. Тепер вони все робили разом із Лавріном. Саме в той час побудували залізницю недалеко від Семигор. Люди наймалися возити туди цукор і борошно Брати також купили по коняці, спряглися в одну хуру і разом заробляли гроші Податки були великі, треба було ще десь підробляти Громада в Волості обрала Карпаза Десяцького Прийшов наказ з Волості рівняти шляхи, лагодити мости та насипати на болотах греблі Карпо перш за все звелів розкопати той клятий горб біля свого двору. На якомусь кільки возів поламалось Сказав це робити всім Тому мусив вигнати на цю роботу Навіть мотрю Громада потроху виборювала Свої права через стільки років Після відміни панщини Один багатий жит купив У пана право на шинки у селі І почав продавати горілку По дешевій ціні Люди кинулися туди А громадський шинок стояв порожній Громада постановила Не купляти Нічого у жидівському шинку і одганяти всіх бажаючих. Хитрий жит підкупив горілкою волосного і писаря та ще кількох чоловік, пообіцяв дати гроші сорок карбованців на волость і на церкву, аби мужики віддали йому й громадський шинок в оренду. І ось на сході селяни вже заспівали іншу пісню і віддали баркові свій шинок. А той на церкву грошей не дав і тільки посміювався, бо повернув свої гроші за частування, та ще й мужиків тепер міг обдирати, як хотів. Розділ 9. Цілу зиму і весну Кайдашенки прожили в ладу й кайдашиха сердилась на мутрю, але невістки жили між собою у згоді. Лаврін любив милашку, ніколи навіть не лаявся. Навесні милашка посадила біля самого тину огірки. Коли з'явились перші огірочки, Мотрин півень, перескочивши через тин, поскликав курей і курчат, і разом вони поклювали всі огірки. Кайдашиха, як побачила таку шкоду, кинулася з палицею на корей, перебила півневі ногу і прибила двох курчат. Мотря причепилася до Карпа, щоб той полаяв матір і примусив сплатити за півня і курчат. Але Карпо тільки сміявся, говорячи «Тай бриклива ж ти, Мотре, хоч я тебе колись любив за той перець!» Увечері Лаврінів Кабанчик заліз у мотрену картоплю. І та перебила йому спину Лаврінові було жаль тварину І він сказав, що Мотря вже не знає, що виробляє А Мотря тільки того й чекала Чую-чую, як мене клянете Оце вам за мого півня Оце вам за мої курчата, що свикруха побила Кайдашиха знову підстерегла Мотриного півня в своїх огірках Скрутила йому голову, обскубла і собі в борщ кинула Мотрені діти гуляли в мелащиних, і старший хлопець угледів перебиту ногу свого півня та побіг розказувати матері. Мотря вскочила до лавріна, вихопила півня з борщу і побігла з ним до карпа. Той змушений був іти лаятися з матір'ю і братом, бо йому шкода було півня. Мотря звеліла дітям піймати мелащиного чорного півня і укинути до своїх курей. А коли Лаврінів кабан вскочив у Мотренгород, та з дітьми піймала його і зачинила у свій хлів, не хотіла віддавати без викупу. Того ж дня Карпові діти бавилися з конем, і він скочив у Лаврінівгород. Його піймали та зачинили у хліву. Карпо з Мотрею сильно розгнівалися. «Не чорна хмара синього моря наступала», то виступала Мотря з Карпом за своєї хати тину. Неси за хмара над дібровою вставала, то наближалася тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти. Дві сім'ї, як дві чорні хмари, наближались одна до одної, сумно і понуро. Кайдашиха з Милашкою вимагали заплатити за тин і відпустити кабана, тоді віддадуть коня. Карпо був на підпитку, розлютився і кинувся визволяти коня. Люди боялися його зупиняти, тільки Кайдашиха стала перед хлівом». Син ухопив її за плечі і став трусити так, що весь хлів ходив ходором. Вона ледве вирвалася і побігла з двору до ставка. Карпо біг за нею з дрючком і зупинився лише перед водою, говорячи, що не шкода йому матері, а шкода чобіт. Кайдашиха прийшла до священника і почала плакати та жаліться на Карпайна Мотрю. «Батюшко!» Зосталася я сиротою, і нема кому за мене уступитись. Мотря вибила мені око, а Карпо трохи мене сьогодні не втопив. Священник одіслав Кайдашиху в волость. Вона пішла в волость, слідком за нею йшли люди й діти». У волості присудили або дати Карпові десять різок, або заплатить матері п'ять карбованців, як тільки Карпо не перепросить матері і не помириться з нею. Карпові соромно було лягати під різки, і він вибачився перед матір'ю. На деякий час запанувала згода між Кайдашенками – але літо принесло нову сварку, тепер уже через грушу. Коли громада ділила двір старого кайдаша, то до карпової половини відійшла лаврінова груша. Вона довго не родила, то не було й лиха. Цього ж літа! Груш уродило дуже рясно. Вони були здорові, як кулаки, та солодкі, як мед. Лаврінові діти довідалися від бабусі, що то груша не дядькова, а батькова, і полізли трусити». Тут вибігла тітка Мотря, стала їх лаяти і намірилася відшмагати кропивою. Діти закричали, вибігла милашка, потім лаврін з кайдашихою і, і стали заступатися за дітей, адже груша справді їхня. Мотря сказала, щоб більше діти не лазили, інакше поперебиває їм ноги». Але діти лазили на грушу, а мотря лупцювала їх Тепер почали вжилаятися чоловіки У волості присудили, щоб карпо віддавав щороку половину груш Капосна груша, неначе на злість, Ще більше розрослась і вшир, і вгору Знов уродила і стояла рясна, як облита Грушу родило, мішків зотри, коли не більше Груші були здорові, дорого коштували на ярмарку Тут уже пахло карбованцями, а це для селян було не жарти Знов почалась така сама комедія Мотря продовжувала ганяти лаврінових дітей і бити їх Брати пішли радитися до священника, але жоден не погоджувався на його пропозиції Лаврін не хотів брати за грушу три чи чотири карбованці від чіпного, бо міг щороку на них стільки заробляти. Карбо не хотів продавати два аршини землі з грушею. Скінчилося тим, що священник їх прогнав. Брати продовжували лаятися, як і їхні жінки. Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла, і дві сім'ї помирились. В обох садибах настала мирнота і тиша.